vostovia 224 A lacrimilor pentru apostoli, Vai doamnei să istoase O lacrimă de sânge, Din ochiul tău ai vărsat, Când pe Sfântul Apostol Petru, Pe o cruce cu capul în jos, L-au răstignit, Dar sufletul său l a iluminat Și la tine l-ai luat. Vai doamnei să istoase O lacrimă de sânge, Din ochiul tău ai vărsat, Când pe Sfântul Apostol Andrei, Pe o cruce la Patras, L-au martirizat, dar sufletul său, luminat, l-ai binecuvântat și l-ai înconunat. Vai Doamne, Iisui Istoase, o lacrimă de sânge din ochiul tău ai vărsat când pe Sfântul Apostol Ioan la Roma, într-un cazan cu ulei în fierbere, l-au așezat, dar Tu l-ai scos, nevătămat și moarte în pace i-ai dat. Vai Doamne, Iisui Istoase, o lacrimă de sânge din ochiul tău ai vărsat când pe Sfântul Apostol Iacob, la a prins Irod cel blestemat și cu sabia capul i-a tăiat, fiindcă pe evrei drumul spre cer i-a învățat. Vai Doamne, Iisul Ieristoase, o lacrimă de sânge din ochiul Tău ai vărsat când pe Sfântul Apostol Matei în Etiopia. Pe un orog l-au legat, pentru că pe nubieni, perși și etiopieni i-a creștinat. Vai Doamne, Iisul o lacrimă de sânge din ochiul Tău ai vărsat când pe Sfântul Apostol Filip l-au dar pământul tu l-ai despicat, pe păgâni și pe conducătorilor, aniad i-ai aruncat. Vai, Doamne, Iisuri, stoase o lacrimă de sânge din ochiul tău ai vărsat, Când pe Sfântul Apostol Bartolomeu în Armenia l-au dar tu, sufletul lui ce luminat, la cer l-ai luat. Vai, Doamne, Iisuri, stoase o lacrimă de sânge din ochiul tău ai vărsat, când pe Sfântul Apostol Pavel la Roma în temniță l-au legat și cu sabie capul i-au tăiat, dar Tu cu nună sfântă i așezat. Vai Doamne, Iisuse Iisuse, o lacrimă de sânge din ochiul Tău ai vărsat. Când în India pe Sfântul Apostol Toma cu cinci surițe la moarte l-au condamnat, dar Tu sufletul lui cel luminat la cer l-ai luat. Vai Doamne, Iisuse Hristos o lacrimă de sânge din ochiul Tău ai vărsat, când pe Sfinții Tăi apostoli i-au prigonit, cu pietre în ei au aruncat, sau când pe Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu l-au crucificat, dar Tu cu îngerii sufletele lor la cer le-ai luat, le-ai binecuvântat și cu unile cele cerești le-ai dat.